Salve a tutti e benvenuti alla rubrica di videogames di The Bug. Ma no, fermi, eh. non, non premete il tasto pausa, non chiudete la finestra, non premete stop sul vostro iPod. Non è, non è la solita rubrica di videogiochi. Promettiamo di non usare paroloni e soprattutto di, cercheremo di trattare anche argomenti più vicini al, anche alle persone che non hanno magari mai preso un videogioco che non sono quei cosiddetti hardcore, cioè quelle per persone diciamo così più portate con i videogame, magari le gente più casual che giocano quando possono nelle loro possibilità che in fondo diciamo bisogna, bisogna confessarselo penso che molti di voi almeno un giochino su internet un farmville su facebook un, un minimo una pensato. qualsiasi cosa eh, sicuramente l'avete provato Io sono Davide Ricci Io sono Antonio Bellotta e questo è il titolo del programma da definire Buon divertimento! Buon divertimento! Il primo questo gioco è... che vi presentiamo nella nostra rubrica è Mass Effect 2 il seguito dell'omonimo gioco targato Bioware del 2007 uscito sia per Xbox che per PC Io personalmente non ho avuto occasione di giocarci ancora è e un gioco uscito in... all'inizio di quest'anno e tu Antonio tu l'hai eseguito, come... cosa ne pensi? Allora sì, io l'ho provato su... su PC, devo dire la verità, il giudizio complessivo è davvero molto bello, molto coinvolgente e rispetto al primo l'hanno rifinito molto anche per adattarlo ai neofiti del genere, alle persone anche che per la prima volta magari si avvicinano a un gioco con una complessità maggiore, tra virgolette. Infatti, diciamo, il gioco è in gran lunga semplificato rispetto alla prima versione e c'è molta più azione, molta, e molti meno elementi da gioco di ruolo, tra virgolette, nel senso che um, non si è poi non è poi così determinante magari la scelta del ruolo del personaggio e in ogni caso il giocatore viene molto più guidato nelle proprie scelte rispetto al primo titolo il succo comunque del gioco rimangono le scene d'azione ehm, molto curate eh, e la trama soprattutto e l'ambientazione infatti la trama ha un ruolo molto importante in questo titolo infatti addirittura se conserviamo i salvataggi del primo episodio possiamo continuare la storia dove l'abbiamo lasciata sì infatti una novità molto carina che ho visto almeno io personalmente per la prima volta è quella di poter importare i salvataggi del primo gioco se sì chi e si conserva ancora sul proprio hard disk, che sia su PC o su 360, e continuare con lo stesso personaggio lì dove la storia si era fermata. La storia è molto interessante, molto carina, magari un po' scontata nella propria diciamo linearità, però ha davvero una delle migliori ambientazioni che abbia visto in un gioco di, di fantascienza, molto Star Trek tra virgolette, però infinitamente più dark, più scura, più violenta. Come lo definiresti come genere? Diciamo. È un misto. questo diciamo vira decisamente sul genere di azione, però eh, con mh, buoni elementi RPG. Non tanto nel. Eh, diciamo di gioco di ruolo però. Che... Eh, tanto per intenderci però non tanto nella scelta dei personaggi nella complicazione dei combattimenti quanto nelle scelte che il giocatore è posto diciamo è, è messo a fare che spesso come dire possono essere anche interessanti da un punto di vista etico ecco ci si può trovare a risolvere le situazioni in una maniera diciamo con le buone o con le cattive e a seconda delle due diciamo facce della, della medaglia poi il, il giocatore Assumerà anche contorni e addirittura fattezze diverse Infatti il primo Mass Effect era il gioco diciamo, più etico che era uscito in quel periodo E ogni decisione causava la morte o la, la, la, la sopravvivenza di un membro della propria squadra sì. Era una cosa molto, uno, abbastanza innovativa Oltre un gioco di sì. anni fa Sì, sì, è stato fra e, i primi a introdurre e, Tu che sei diciamo, più esperto di gioco di ruolo. Questa un po' questa retrocessione Dal gioco di ruolo più, diciamo, eh, più forte, più, che è la puro. Voce, più puro che era Mass Effect 1, questo passaggio è un po' diciamo, è un gioco di azione, come l'hai visto? Io c'è da dire che comunque no, non sono un fan sfegatato dei, dei giochi di ruolo, in ogni caso per quel che mi riguarda è molto ben visto, nel primo a volte ci si... Come dire, si era costretti a fare delle scelte delle quali poi ci sarebbe pentiti più tardi. E questo a volte è frustrante. Vuoi dire: vabbè, se potessi tornare indietro, prenderei quell'altro ramo, quell'altra arma, queste cose così. Qui invece, il tutto è molto più fluido e l'accento viene posto non solo sull'azione ma anche proprio sul, sull'interpretazione, tra virgolette, del personaggio, e in più una cosa molto importante sui rapporti con i membri dell'altro gruppo. Quante volte vi siete trovati magari a, a giocare un gioco a non provare alcun tipo diciamo proprio di, di attaccamento minimo ai propri compagni di gruppo lasciati lì a macellare sotto il fuoco nemico. In questo caso qualche scrupolo in più ve lo farete perché tutte le persone con cui verrete a contatto e che faranno parte della vostra squadra hanno un bel background molto curato, molto spesso insomma anche più bello della storia principale. E, delle, e di queste persone insomma dovete conquistarvi un po' la, la loro fiducia aiutandoli con, a, diciamo, a mettere a posto il loro passato cosa molto interessante e poi insomma se si riescono a completare queste, queste sottomissioni che poi tanto sottomissioni non sono si acquisiscono anche poteri particolari insomma nel complesso qualcosa di molto interessante, carino con ripercussioni poi all'interno della storia anche molto pesanti come vedrete poi nel finale ma non, non vi sveliamo nulla Mass Effect 2, come molti giochi diciamo, usciti nel, nel recente passato, eh, hanno avuto, e probabilmente avranno anche in seguito, dei cosiddetti DLC, cioè dei download content, cioè dei delle, delle contenuti aggiuntivi. Perfetto, dei contenuti aggiuntivi, delle piccole aggiunte che non sono un vero e proprio simbolo, ma delle piccole storie parallele o piccoli diciamo, miglioramenti come equipaggiamento, armi e quant'altro, che insomma aumentano. La, eh, la, la giocabilità e il, la longevità diciamo. generale del titolo anche Mass Effect 2 non è stato da meno sono usciti alcuni, eh, alcuni DLC, alcuni componenti aggiuntivi eh, tra cui... Diciamo, sono uscite armi aggiuntive mh, come dire qualche missione secondaria in più uh, mh, tutte diverse per il nostro protagonista cose del genere Piccole cose che in gran parte vengono come dire, date gratuitamente, a parte qualche contenuto un po' più corposo E comunque aggiungono, non sono un elemento aggiuntivo del gioco Ma più che altro, insomma, volevamo sottolineare questo fenomeno insomma che si sta facendo strada Che è partito con giochi del tipo Guitar Hero, nelle quali si potevano scaricare canzoni nuove canzoni. E poi, come dire, ha avuto seguito anche di... In... Questo, diciamo, può essere sia un punto a favore del gioco, insomma, avere delle, dei contenuti extra per poter giocare è sempre piacevole, insomma, l'esperienza del gioco ci ha dato delle forti emozioni. Però da un altro punto di vista, diciamo, parlando anche più in generale degli altri giochi, può anche essere una cosa un po' negativa per le nostre tasche. comunque ogni, ogni DLC costa dai 5, 6, 7, 10 euro. E proprio l'altro giorno eh, leggevo che Mass Effect 2 è il gioco eh, con più dialoghi della storia. Sì, ho letto anche questa cosa, infatti, proprio per. Per essere d'altezza, almeno nell'edizione originale, hanno chiamato un cast di star abbastanza, come dire, hollywoodiano per doppiare i vari personaggi, protagonisti coprotagonisti. protagonisti. Non so se conoscete, avete mai visto Chuck il Telefilm, insomma, la, la coprotagonista Sara è uh, il, uno, diciamo, dei membri del... Um, dell'equipaggio con le stesse fattezze e la stessa voce lo stesso anche si applica a molti diciamo, altri attori diciamo che hanno partecipato a telefilm quale Battista Galattica mm -hmm. o anche attori proprio vogliano, tra quali set Green mm -hmm. il in doppiaggio insomma. italiano invece lascia un po' a desiderare un po' a desiderare eh, alto livello comunque ma il doppiaggio in inglese insomma quello americano originale rende decisamente meglio se sì, è un doppiaggio di buon livello quello italiano però non come dire superiore a quello già diciamo di abbastanza mediocre che possono fare per un uh, per un cartone animato ecco non ci sono personaggi famosi e molte volte le battute vengono buttate un po' lì senza come se le persone che stessero doppiando non avessero la più pallida idea di nel bel mezzo di quale situazione ci si trovi. Inoltre di solito oltre nei videogame, anche nei, nei cartoni e quant'altro, il doppiaggio italiano a volte cambia quasi radicalmente le, le parole in inglese comunque non siamo qui per nel complesso però devo dire che non rovina il gioco quindi in conclusione cosa possiamo dire? un gioco che ci, ci sentiamo di consigliare senza alcun dubbio e che può essere un buon punto di partenza come dicevo prima per persone che per la prima volta si vogliono avvicinare a un qualcosa a un gioco con una profondità maggiore senza però scocciarsi senza Di essere magari frustrati da una, da una giocabilità troppo pesante complessa, e con una bella storia da poter vivere anche come, come se fosse un film, un romanzo, niente, non ha niente da, da invidiare. Ecco. Il, il gioco è già disponibile in tutti i negozi per PC e Xbox. Come dicevamo nell'introduzione, nell Negli ultimi tempi i produttori di videogiochi si sono molto avvicinati al, al pubblico, a un pubblico più vasto, in particolare al cosiddetto diciamo, casual gaming, quello fatto di persone comune, comuni, insomma, di utilizzatori di Facebook o semplici navigatori della rete. In particolare un'azienda, diciamo, si è, si è distinta in questo questo mercato e della pop cap, che uh, credo l'anno scorso di uh, questi tempi ha rilasciato un giochino davvero carino che si chiama piante contro zombie", uh, Lance versus Lance zombie". Versus zombie. Un gioco diciamo è un tower game che per i neofiti è semplicemente un gioco di difesa in cui abbiamo... noi dobbiamo difendere il nostro giardino da questi attacchi di orde di zombie famelici eh, attraverso l'utilizzo di simpaticissime piante che sparano fagioli o, o stelline, qualsiasi cosa, insomma, per difendere il nostro giardino. Sì, no, poi gli elementi sono cominciano a diventare nel corso del gioco davvero tanti, c'è possibilità di far sparare fuoco alle piantine, mettere mine, cazzare mura, uh, di tutto davvero. C'è ogni sorta di, di macchina bellica biologica. Abbiamo un vasto arsenale di armi biologiche, di, di piante sia diciamo notturne che diurne, alcune acquatiche addirittura gli scenari variano leggermente a seconda di quale giardino di casa nostra dobbiamo difendere, quindi abbiamo la, la parte diciamo anteriore con il giardino, la parte posteriore con la piscina in cui è ancora più difficile insomma. Il gioco diciamo è abbastanza longevo se da un punto di vista tale, diciamo, del gioco principale, ma ci offre anche tantissime caratteristiche tantissime modalità di gioco, diciamo, alternative, come sì. i, i classici survival o alcuni... Cioè i giochi di sopravvivenza, vivenza, nella quale, insomma, un date di mostri arrivano una dopo l'altra senza mai fermarsi e noi dobbiamo stare lì e cercare di difendere. Qualcosa. O anche dei piccoli puzzle game. Eh... Come esperienza posso dire che l'ho presentato a alcuni amici questo gioco che non avevano davvero mai giocato a a un videogioco e, e uno di loro ha addirittura passato la nottata a finirlo quindi noi facciamo questa uh, questo avviso eh, non ci assumiamo responsabilità riguardo sonno perduto, esami inondati o in generale devastazione del vostro ciclo sonno-veglia quindi tutto qui diciamo, vi avvisiamo, faremo questo annuncio quando sarà necessario nel corso. quindi noi ci prendiamo le nostre responsabilità, vi abbiamo presentato un bel casual game un gioco molto carino da fare Quando lo avrete voglia, insomma, così, però non ci assumiamo responsabilità per essere rimanete incastrati da questo giochino. Davvero, davvero fatto bene. Ah, Davide, l'altro giorno sono andato a casa di un, uh, di un amico che ha praticamente comprato eBay e rimesso a nuovo una... il vecchio NES, il ah, vecchio bellissimo. Nintendo, quello lì proprio grigio con lo slottino eh, apribile, e dai giochi che insomma gli hanno regalato è uscito questo Battletoads. Ah Battletoads, non ricordo, era un gioco assurdo, difficilissimo. Sì, pure a me sta proprio finito nel dimenticatoio, appena l'ho rivisto, insomma, ha suscitato i miei peggiori incubi. Perché ricordo fin da piccolo che questo gioco era tremendo, difficilissimo. Il gioco più difficile in cooperativa che in singolo. Sì, insomma, perché non lo conoscesse, sono, eh, questo gioco consiste insomma in picchiatura e scorrimento. Cioè, si persona un paio di rane spaziali, insomma. Modificate, così, insomma. Potentissime. <ride> in grado di buttare cazzotti e calci alla, alla meglio. Eh, solo che il gioco è di una difficoltà disarmante perché... In due ci si può colpire l'un l'altro, e quindi se non si sta attenti, spesso si finisce secchi entrambi a terra, si hanno pochi continui, poche vite, eh, cose del genere e i livelli poi spesso sono di una difficoltà davvero frustrante. Sì, alcuni personalmente non, non sono mai riuscito a finirlo, anzi, probabilmente neanche il secondo livello non si riuscite riuscito a completare. sì, Era la cosa micidiale perché il secondo livello bisognava schivare questi muri che ci arrivavano a una velocità assurda mentre si pilotavano dei delle moto, e... delle moto e... però per allora. Allora era davvero molto carino appunto questo fatto che il gioco cambiava spesso durante anche nel corso di uno stesso livello. Quindi, diciamo, un vero gioco per appassionati. Quindi, se siete da quelli della vecchia generazione in cui la storia del Nintendo ha fatto, diciamo, veramente la storia dei videogame, apprezzerete questo titolo che per complessità e per, diciamo, per tematiche, è, è un cult. Ormai, <ride> è veramente un cult. No, affatto, comunque, se giusto, volete rivivere questi. Vecchi, modè, vecchi tempi old style, magari qualche lacrimuccia nostalgica uh, avete la possibilità di giocarlo tramite su internet tranquillamente uh, è stato riprogrammato in java e poi sul, sul blog potete trovare l'indirizzo al quale vi forniremo tutti gli indirizzi diciamo, per accedere a questa simpatica no, rivisitazione questa rielaborazione anche se non possedete l'originale NES non vi preoccupate Tra le prossime uscite vi presentiamo in anteprima un uh, simpatico gioco, diciamo, di guida arcade uh, chiamato Blur. Blur è un po' come il gruppo anni 90, Sì, sigla, il tipo 90. sì i libri di Sonic. Il, uh, il gioco è un gioco arcade, che uh, si sarà disponibile entro giugno per multipiattaforma, PS3, Xbox e PC. È un gioco che, il miglior modo per descriverlo, è un ottimo mix tra un... Um, Nitro Speed come auto originale, come arcade, Burnout per lo spirito di buttare per l'aria le persone e Mario Kart. Perché nel, nel percorso, insomma, in questi circuiti cittadini in cui andremo a affrontare, spunteranno quella dei, dei veri e propri power-up, delle... Sì, diciamo delle, delle armi oppure mezzi di difesa, del tutto come dire contro qualsiasi legge della fisica. Infatti, avremo la possibilità di, di, quindi, di prelevare queste specie di bombe energetiche da lanciare ai nostri avversari per buttarli pure in vista e sorpassarli più velocemente. Il gioco è, è divertentissimo, non, non, non, non cerco nessun'altra parola per descriverlo. Lorenzo, i primi dieci minuti di gioco sono eh, entusiasmanti. Rimani lì davanti allo schermo con un sorriso ebete per, per dieci minuti a, a guardare e a ridere. Sembra poi che anche la grafica renda bene la cosa, per primo vista molto frenetica, con questi... Non ci vuole, il titolo vuol dire sfocatura in fondo, quindi molto come dire, veloce, eh, con questi colori molto neon sgargianti, insomma sembra sì, molto. Sì, città di notte, è tutta sgargiante, il, il gioco molto frenetico, veloce, velocissimo. Uh, a livello grafico io ho provato solo una demo che attualmente è disponibile su Xbox Live gratuitamente per giocare in multiplayer ed è uh, la grafica è tutto sommato... Molto molto buona. Sì, c'è da dire che si tratta di un gioco a vocazione multiplayer, almeno al momento, in quanto si può giocare solo uh, o su internet, o credo in uh, multiplayer locale. Ecco, insomma, se qua portate qualche amico col Joypad ci si può sfidare in, uh, in locale. E come dire, alle solite. Uh, diciamo, prospettive alla Mario Kart, nel senso, gomitate al proprio compagno per cercare di mandarlo fuori strada, uh, calcioni negli stick, insomma queste cose... Non conta troppo la propria abilità <ride> nella guida, ma quanto anche la propria abilità nel buttare fuori gli avversari e Non diciamo, solo nel gioco. Non solo nel gioco, e anche un pochettino il solito, la solita fortuna nel prendere, diciamo, i potenziamenti giusti, diciamo così. Nel complesso comunque è un titolo penso da, da provare, da tenere d'occhio, sicuramente, e da comprare nel caso, insomma, abbiate, vi piace il genere e vogliate sfidare con, con gli amici a un Mario Kart, come dire, un in po salsa moderna, in insomma, salsa moderna e... con auto originali. Bene, con questo si conclude la, prima, la nostra prima rubrica dedicata ai videogiochi. Speriamo vi sia piaciuta. Ci rivedremo sicuramente presto con nuove uscite, eh, nuovi titoli in, in uscita, in anteprima, casual eh, Gaming, Vecchi Giochi più e quant'altro. Vi invitiamo fortemente diciamo, a scriverci sia sul, sul blog, sul forum, su su Facebook, Facebook su cosa, qualsiasi cosa, sì. sui muri, insomma, dove dov più vi aggrada? Dove fate acchiappare? Insomma. Dove fate acchiappare? E abbiamo bisogno diciamo dei, del vostro feedback e del vostro. dei vostri consigli. Sì, anche se volete che insomma parliamo di qualcosa in particolare, noi saremo ben felici insomma. Trattati. Quindi con questo vi salutiamo. Eh, GG a tutti. Good game a tutti. <ride> Ciao!